Mina damer och herrar, välkomna till Good Luck, Have fun, avsnitt nummer fyra. Jag heter Markus Persson och med mig idag har jag Kristoffer Andelin. Vi känner honom. Och jag har även med mig Oscar Bergqvist. Välkommen! Ja, vi jag känner jag känner. tack. Vad har du spelat på sistone idag, Oscar? Oj, eh, jag har faktiskt eh, just nu så har jag på att spela två spel, eller tre spel kan man säga. Eh, spela lite Grim Dawn. Som är ett uh, Early Access uh, Diablo-like uh, på Steam. Vad heter det så? Uh, du? Grim Dawn. Det är uh, spirituell uppföljare till Titan Quest. Okej. Okay. För det är som man spelat det. Den gamla godingen. Jag känner en titeln i alla fall. Titan uh, Quest. Ja, uh, Diablo-like där man valde två olika klasser. Och så uh, kombinerar man uh, dem lite som man vill. Och uh, så fanns det en massa olika klasser att det på. Och så blev det ganska intressanta kombinationer sådär. Mm. Ja, och det, det har de fortsatt på I det här Grim Dawn då. Eh, Men jag spelar även eh, Faktiskt börja spela Baldur's Gate 1 Enhanced Edition eh, Med en bollare Okej, okay, har du spelat det tidigare? Eller är det, det första gången du? Faktiskt tvåan har jag spelat ganska mycket eh, Men ett dem har jag faktiskt aldrig tagit mig igenom eh, Så jag hoppas på att det här blir Den gången där jag faktiskt Till hoppas. Breakthrough Ja, det blir så lättare när man är, när man är två också. Och när, när båda är taggade så här på att, på att ha det kontinuerligt så. Vart, vart spelar ni det då? Eller vilken plattform? Äh, nej, vi vi, kör bara, vi Första gången hade vi faktiskt Då bara, tog hon sin äh, dator med och så pass att du blev lite. Okej. Det är kul. Här, har jag har ett här på Jag vet inte hur många gånger när jag var liten. och vi, Jag köpte det i väntan på Diablo 2, vill jag minnas. Äh. Jag vet inte hur många jag har startat nytt part, eller jag har startat dem och påbörjat spelet, men jag har heller aldrig, aldrig klarat ut det. Faktiskt. Ja, det riktigt, riktigt, säger i början, måste man ju faktiskt säga. Mm. Säga vad man vill om de här Infinite Engine-spelen. Men mm. ettan, vad ska jag titta, är ett mm. det, är riktigt hög start. Men känns som att vi har kommit igång lite grann, men jag har fått döda den där och sånt där, och då blir man alltid lite peppig. <laughs> Det är lite magiska grejer och sånt Har du spelat eh, de andra typ... Vad heter de då? Planescape Torment? Absolut, det är ju ett av mina absoluta favoritspel. Jag har backat eh, Tides of Numenera nu också. Mm, okay. Det ska bli väldigt spännande det Ska Det var ju i år. <laughs> Som alla andra kickstarter-spel. <laughs> <Ja. laughs> vi Vill se hur det går med det. Men eh, jag tyckte ju faktiskt... Eh, på tal om Infinity Engine, eh, Pillars of Eternity var ju väldigt on-schedule, måste man ju säga. Eh, mm. Och det var ju väldigt bra, faktiskt. Det var ju väldigt inspirerat av Ballersk också. Okej. Okay. Det var ju det gamla folket, de som eh, jobbade på Black Isle när det begav sig som, som jobbade det. Mm. Känner du igen de här spelen, Krike? Absolut. Alltså, Black Isle är ju lite av min, eh, jag vet inte... Jag älskar ju. Älskade du dem när de fanns? Mm. Så att jag har ju dragit igenom en, en, ett gäng av deras spel. Det är ibland några av dem där. Mm. Eh, ja. Eh. Vilka andra spel har de gjort? Eh, Fallout-serien. Framförallt de ja. två år. Ja, ja, precis. Vänta. Det är väl det mest kända. Och så är det ju. Ja. Jag vet inte, de fick väl sitt uppsving på två men de alltså. gjorde ju så mycket bra. Ja, sen gjorde de ju även... Eh, många av dem som var med i Blackout, de eh, är ju nu i det som kallas eh, Obsidian Entertainment. Ja, precis. Eh, så bland annat eh, Fallout New Vegas var ju eh, många av dem som faktiskt gjorde Fallout 2. Mm. Med på. Det, var, det var lite kul faktiskt att de liksom fick en... De tappade ju licensen till eh, Bethesda. Mm. Eh, och sen fick de liksom ändå komma tillbaka på ett hörn där och göra sitt... Eh, ja Fallout 3 inom parentes ja. Van Buren-projektet att... Ja, precis De, ju så här... de har ju väldigt De har faktiskt sagt att de är öppna För att göra eh, jobba med Fallout 4 Men mm. det, det är nog osannligt eh. jag, jag hoppas att de får en liten Sån där En, en DLC, eller ja, en spin-off-variant Som de fick ja. på, på trean Det Det var riktigt kul faktiskt Ja, jag har ja, jag faktiskt inte spelat ett av de har spelat av Fallout, inte spelat ut men jag har spelat dem väldigt mycket mm. men trean eh, och New Vegas är jag inte Så rört mm. För du spela något 3D-Fallout skulle jag vilja säga att hoppa över allting annat och spela New Vegas Okej, okay. ja, absolut trean behöver du inte spela, alltså det är Nej. New Vegas är betydligt bättre 3an. Sen fyran är ju också bra faktiskt jag måste säga, jag tycker ändå det är bra. Mm. Eh, men, men det är ju inte, det är inte riktigt samma typ av spel. Det är ju ett actionspel, mycket mer. absolut än... okay. De har verkligen gått över, men det är väl för att bredda sig lite grann. De har gått ifrån lite mer, jag vet inte om trean hade så mycket djup i rpg Men det känns som att de vill attrahera en större marknad. ja Det märks ju tydligt att de jobbar med software också. Eh, de, de pratade mycket om det innan också jag var, jag var, en, jag var en del av hype-tåget kan vi säga svaglöst <laughs> så att läste allting jag kunde komma över dagarna dagarna innan då kan jag inte sova. Eh, men eh, de har ju jobbat mycket med id-software som är även betecknade av ägare mm. så att, de har ju mycket där id-software har gjort eh, dumt och ja, sånt du spelar inte kul då Kricka ja jag ja. alltså jag sig lite tråkig i helgen så jag vill spela allt det alla andra spel också jag leker Division The Division den oh, ja. den stängda. eller stängda förbokningsbetan. så att jag har väl suttit i den mest hela tiden. Vad det då? Berätta om hur den var den var jag, jag spelar mycket Destiny när jag vet inte om när jag testat det. Lite grann. Va? Lite grann det är lite vad, så, finns det någon PC Warframe eller lite som åt samma stuk, tänker jag. Mm. Men i alla fall, eh, ja, nej men det är schysst. Det är ju ett k op liksom. mm. eh, Utspelar sig i, i New York. Eh, där det är någon sorts katastrof som har skett. Jag vet inte om de har gått ut med exakt vad katastrofen är. Eller vad det hände, men det just det är... Är det där. Ja, jag minns faktiskt inte vad tanken var. Men det är ju mm, typ något kemikalier, antar jag. Så något kemiskt. hände och så typ förstördes världen jättesnabbt. Och så var det bara typ de sista som gjorde någon specialskadron som ja. kom fram och skulle Exakt. Jag det jag som klickade... så Ja, Jag <laughs> klickade bort ganska mycket. Jag var ganska hypad över det så jag läste inte så mycket. Jag tänkte, det här kan jag läsa så när spelet kommer ut på riktigt. Nu vill ja. jag bara känna av alla kontroller och så. Ja, jag... Så jag spelade på PS4 först och tyckte att det var ja, men det var soft. Det var kul, det var liksom co-op. Man värde upp till fyra lirare man kan spela med. Mm. Eh, lite sådär, men... Eh... Jag tyckte väl att kontrollen, jag är PC-spelare i grunden, sen barnspelning det sägs jag gick över till PC sen och tyckte det var betydligt bättre. Just för att kontrollen var mycket mer finslipad. Right. Eh, vilket är lite ovanligt när det är så portasfit och dit. Ja, det är verkligen att, ja. Men du, du, du säger att det är, jag har som fått intryck av att det är någon typ av massively multiplayer grej, men det kanske inte är det. alls. Alltså det är väl någon typ av det. Jag vet inte hur många ytor alltså, som kommer att vara öppna för alla. Men det är ju upp till fyra pers kan spela tillsammans i typ instansliknande eh, dungeons. Ja, eller, ja precis. Man kan vara... Nu är ju den här öppna betan var ganska Stängd. ganska <laughs> låst. Ja, precis. Ja, den var liksom, det var lite. Man fick, ett, man fick några side missions och så fick man då gå in i en typ instans då. Och röja runt där. Eh, och testa på. Och sen fanns det en, ett öppet... De har, ju lite, de, de har ju något som kallas Dark Zones. Där det är kombinerat PvP och PvE. Du går liksom in i en Dark Zone där där du som är ett begränsat område då i Manhattan som du kan som är... De har olika jag ska säga level caps då. Så att du kan inte komma in i en försvår. Eller ja, du kan väl men du dör väl typ direkt. Och så spånar det då Pv, liksom PvE-gubbar som du kan döda och luta. Men samtidigt kan det komma en komma ett gäng eh, andra spelare och välja att döda dig om du vill så, okay. så det, och det, det är lite kul eller det blir ganska härligt på något vis det blir lite extremt när det bara är bara så, så små ytor man kan röra sig på som är öppna betan men just det där att när du lotar någonting så får du en liten väska på ryggen den är självklart gul så den kan synas också <laughs> och så eh, all loot du får i den här darkzonen den, den har du på dig just då men dör du så tappar du den och det enda sättet för att säkra liksom den loten Ut i resten av spelet Eller att överhuvudtaget får ta på dig den Det är att du kallar efter en helikopter Som det tar, vad tar det, 1,40 Från att du har skjutit en sån här flärgan typ. Och de skjuter en flärgan också Absolut, och det, all, det announces ju För det är ju så här ja, helikopter drop incoming, bla bla bla du vet, Det syns ju ja, Och så, då måste du då skicka iväg den där Det tar tre sekunder att kändla själva När du lägger på din pack då, Den där gula eh, lilla väskan. Och sen när den då lyckas ta sig upp så, ja, då är det dina grejer som du kan hämta sen på ett ställe. Din, din safe zone, då, så att säga. Mm. Så att det blir ganska härliga eh, grejer. Det första man gör det är alltid kolla om det är någon som har någon en, en stor kul grej på väskan. Så man, ska man döda den här eller ska man ja, det blir ganska mycket motsättningar. Ganska, mm. ganska hur, trevligt. Hur funkar, är, det liksom, är det hardcore på så sätt att du tappar din gear när annars också? Eller? Nej. Nej, det är bara den ger du har lotat i Dark Zonen. Så, att säga. så att, det är inte riktigt så... Ja, det hade ju förr varit coolt. Men det är inte så hardcore, utan det är mer bara... När du är i den zona... Ja. Men, mm. men Hur funkar. Är det finns en progression, alltså så här, level progression. Alltså? Absolut. Den har de inte visat så mycket tyvärr. Man får spela mellan fyra, level fyra börjar man på, och den kläpar vid level 8 nu på den här. Öppna. Mm. Okay. Och, så den är ganska begränsad. Man hinner låsa upp några talents. Men det är en hel liksom, det är mycket perks, och det är lite annat, så här gott och gott, smått och gott som man inte ens får titta på som de inte har låst upp. Han är roligt under den här tiden. Mm. Man hittar i någon eh, blå. M40, M40, M4 och massa såna här Den klassiska vit, Klass... kom någon grön hand... Ja men typ Jag vet, tänkte inte på men det är exakt det, det är den här klassiska eh, Lira, grön epic livet. och orange legendariskt ja. typ, Jag vet inte om orange fanns faktiskt, det hann jag inte se jag, Han inte, fick inte så mycket bra upgrades riktigt, men ja Du, kass Jag, jag, jag har ju varit för dålig på spelet <laughs> Jag har ju varit Garen som man spelet Vad sa du? Är ja, en stor skillnad? Eller? Ja, det tror jag. Det känns så när man tittar. att Är du level 6 med ett fett vapen, eller level 8 ska jag säga, med ett fett vapen. Så level 6 har jag ändå lite problem. Ja. Och om det där är balanserat, det är, jag vet inte, det har inte varit tillräckligt många fights för att verkligen känna efter. Om det är, För det kan ju bli rätt galet om det är för, ja. för bra. Liksom. Men nu när du spelade, var ni ett helt gäng på fyra personer som alltid ja, det, det eller var det? Nu var vi tre personer som spelade tillsammans. Okay. Uh, när jag spelade på PS4. Uh, och ja, nej, men det, det, det blir mycket roligare då, Speciellt när man köper PvP. Problemet man. är väl om man går in själv. Och ska låta någon liten gubbe. Så kan det vara så. <laughs> Men det blir ganska härligt. För efter ett tag när man har... du blir ju När du när du är där inne i darkzonen så... När du attackerar någon och dödar någon så blir du, går du rogue då, så att säga. Och då kommer du att du kommer få en dödskalle ovanför ditt huvud. Mm. Och då ser folk att du är rogue så att säga. Så att då kommer, om jag dödar en som är, är rogue så påverkar det inte min status. Utan jag är fortfarande liksom non-combatant. Ja, det. Eller combatant. Betyder att um, om man är tre pers så kan en döda en person. Det tar den gear. Sen döda de andra deras kompis. Och så tar de blot och då är det inte de eh, rogue. Ja. ja. Exakt. Okay. Vilket kan leda till konstiga gruppdynamiker grupp kan jag tänka ja. mig. Så, men ja, absolut. Så ska det gå. Men man kan inte dela lot sen. Man kan inte ge lot fram ja, och okej. tillbaka. Så att, annars hade det lätt kunnat missbrukas. kan jag tänka mig. Ja, det jag tänkte, det väldigt... men Man kan inte dela lot med varandra. Nice. På gott och ont givetvis. Men, ja. Nej Så det var ganska kul. Det är väl mest det jag har ju kört. Ja. Är 4 en, en egen instans eller kan man spela med jag tror att det är separat, men ja. jag är inte hundra säker Men ja, det känns så, men det brukar väl nästan oftast. Det är så få spel som stödjer cross-platform på något vis. Jag har faktiskt spelat just, eh, det var det tredje spelet som jag tänkte nämna. Det är faktiskt ett, ett av de få cross-platform-spelen, mm. eh, nämligen Final Fantasy 14. Mm. allast ja, Alla spel. Jag har bara touchat det. Jag tror det fanns något demo ett tag sedan eller. Aha, eller ska... en gratis... Ja. Eller gratis. Så brukar de ha några sådana små grejer. Jag tror det finns en som där som du pratar, alltså typen, try på. Ja. Jag tycker det är faktiskt ganska ganska schysst. Det är ganska mycket story. Och det är väl kanske inte det jag brukar söka efter i. MMORPG direkt men en trevlig omväxling. Sen har de en grej som är egentligen det som gör att jag blir dragen till det, det är att du, en karaktär kan spela alla klasser. Så du kan liksom byta klass när du vill. Oho. Vilket gör att du har en karaktär som är högst level på alla klasser istället för att du måste rerolla och ha allt i det. Mm. Vilket jag tycker är ganska smidigt Och Det blir rätt kul Du kan liksom byta klass bara genom att byta en, en, en grej. Mm, ja. Nice. Det låter ja. lite som. Det finns ju några Fantasy-spel som är så där. Fantasy Tactics till exempel. Och ja, och även eh, R4. Eller 5. Fanfiction tror jag. Med jobbsystemet. Och det är lite det de har gått mot eh, här. Eh, det är det. det ja. Det är rätt kul. Nej, jag hade spelat LEGO för ett tag sedan. K K K ja. Vad spelar du på då? För plattform? Jag spelar på PC. Men jag spelar med eh, 360-kontroller. <laughs> de har väldigt bra stöd för gameplay. Right. Eftersom det är ett cross så är det vad de. Man bara samma kontrolltrim. Vilka andra spel finns det cross player. Portal 2 har jag och du spelat mm. crossplay ja, i alla fall. Det var nog det första jag spelade som har crossplattform faktiskt. Så jag vet inte. Kan det finnas mer? Jag vet inte. Är det de två? <laughs> det känns illa. Det, det känns som att det finns fler. Men samtidigt det, det är det ändå förståeligt liksom, att, man, att man begränsar. För det, jag menar, det går ju som inte att inte jämföra hur lätt det är att till exempel sikta. På datorn, men nej. Det, alltså det, går, det går inte Nej, det är sant FPS-spel Nej, jag kan inte se att det Nej, något Alltså såhär alltså, så 3D-persons Action-spel är ju Det är ju horribelt Att försöka spela med en gamepad egentligen ja. mm. Nej, men det är nog så Det är därför Portal funkar så bra För ja. det är ju ett pussel Det är så enkelt då. Och... Och så är det väl alltid så där att Xbox har en annan arkitektur och det är det ena och det andra och de vill hålla sig till sitt live och PSN mm. vill hålla sig till sitt. Ja, Det är så motsträvigt. Tack för att kollar för PC. Har man internet så? Ja, precis. Det klarar man sig. Jag faktiskt eh, föreställa faktiskt XCOM 2 idag. Jaha, vad, vad är det, femte de släpper det, nej? Ja, precis, femte. femte ja. På. Nu på fredag, alltså. Du har, du har spelat de andra? Bara, bara nya releaser faktiskt. Ja, ah, just det, okej. Okay. Hade du spelat dem? Jag har spelat den första, tror jag, har spelat Det var ju fantastiskt. Sen har jag faktiskt missat de här nya releaser och det hit och dit. Och... Har du? Ah, eller missat, jag har ju sett dem, men det har jag väl inte jag kan starkt rekommendera. Jag kan säga jag är verkligen inte den som gillar att spela eh, squad-based tactical combat. Alltså det, det jag menar, jag, jag älskar Fallout men det finns ingen chans att jag ska orka ta mig på um, Tactics, till exempel. Mm. eller mm. alla de här company of heroes och allt vad det heter. Men excomfasnar det för? Excom är fan genial alltså. <laughs> Det är hur kul som helst mm. Mm. Så jag kan verkligen rekommendera att eh, köpa gamla A-lira. Och, och det, mm. ja, det, det är riktigt kul. Ja, jag har spelat ja, det första originalet och klarat ut det dessutom när jag var ung. Så minns jag att jag spelade det andra också, heter Terror from the Deep tror jag det hette. Men eh, tror jag aldrig klarade ut det. Sen så har jag även spelat den här första Enemy Unknown va. Ja, så heter den väl. Sen så kom det väl någon sorts expansion eller ny ja, release på den också. Enemy Unknown som var eh, det var bara som en addon add-on kan man väl säga, var... fast ändå standalone spel. Ja, precis. <laughs> som är grundspelet också. Ja, just det. Jag faktiskt jag, jag skulle inte rekommendera att spela spelet utan den. För det tillförde lite grann ja, men Jag har bara spelat det, det första då Innan det Within kom, kom ut Så jag har inte spelat Within mm. Men eh, vad har du tänkt om det då? Jag eh, nöjd Det var verkligen Fångade verkligen Mina minnen och känslan Av, av originalspelet Som jag spelade när jag var liten mm. Så jag tyckte det här var bara perfekt Och ja jag var riktigt nöjd med spelet faktiskt. Han ja, har jag... gjort, eh, gjort det bra. Jag håller helt med. Så jag tycker det, det känns som att man verkligen har försökt eh, göra det så här intuitivt. Och, ja. och som, eh, det, man känner sig väldigt dum när man gör fel. För det är då man förlorar. När man gör någonting dumt. <laughs> ja, men Det är lugnt, jag kan sprinta fram dit. Ja, exakt. Det går nog bra. <laughs> <laughs> och sen så är man det. Men ja man rätt, då är det bara... Jag menar, är det lugnt. Ja, sen finns det ju de där gångerna där man ser bara, ja men det är 99% chans att jag träffar. <laughs> och så missar man. <laughs> ja, ja man också. Jag brukar faktiskt spela de där spelen, när det går så brukar jag köra om Iron Man eh, Iron Man mode. Ja, just det. Jag funderade på att spela om spelet faktiskt och då köra Iron Man. Ja. Men eh, ja, det har inte blivit av. Det är, faktiskt, det är faktiskt att rekommendera. För man, man blir väl, det blir en helt annan liksom, känsla. Här är alltså att man inte får spara. Eller spelet Precis. kan man bara spara åt dig. Exakt. Du har bara en save. Så, och du så är det över. Ja. Men, riktigt roligt. Måste jag säga. Ja, och, och just det. Man kan inte fuska i, i, i den nyreleasen. Jag det Originalet var det klassiskt att man testar att skott Och så bara, äh, jag missade Jag laddar om och så skjuter jag ett nytt skott Ja just det, de hade en ny sid Varje gäller. Ja exakt, men det har de ju fixat i den här Nyreleasen att det, är, mm. det är redan förutbestämt innan Du skjuter om det är en träff eller miss mm. Så även om man laddar om Så det blir fortfarande samma resultat mm. Till sida du inte kan Om du kan gå tror jag Och ändra dig, då är det ju Ja, då lär bli nysig, ja. Ja. det bli Det ny sida Det känns ju vettigt Fast ja, går du till samma ställe igen efter, ja, Om du missar att laddar om Och gå till samma ställe igen Då är det ju fortfarande samma Är det så, har, har du testat det? Nej jag har inte testat det Men jag är då rätt säker på att de har gjort väldigt mycket För att, för att, inte, för att folk inte ska ladda om Ja, men det är bra Ja, det tycker jag det var ganska kul faktiskt. Jag läste anledningen till varför jag köpte det nu. Eh, jag brukar, när det kommer till sådana spel så där jag inte är superhypad eh, så brukar jag sällan eller jag brukar sällan för att åka spel allmänt. Men jag läste en review faktiskt häromdagen av XCOM 2. Jag tyckte det var så roligt hur de uttryckte sig att eh, om man säger att eh, XCOM Enemy Within och, och även Enemy Unknown och liksom bland de absolut bästa eh, squad-based tactical shooters som, som finns med det strategiska elementet. Och så eh, så var det så roligt. Så då hade de pratat om att eh, i det här nya så... Eh, one, så eh, de, Alla saker som var lite tveksamma i ettan är liksom fixade. Och allting är som bättre. Och de sa att ja... När man spelar två då känns nästan ettan lite så här amatörmässigt. Ja, Oj, okej. jag vet inte, det, den den meningen talade till mig så pass mycket inte köpte. Nej, inte illa. Det var en bra recension det jag säga. Det var så här ja. enkelt. Ja. Enkelt sätt att visa på att det här var jäkligt bra. Så du kanske kanske på Heter på Division Betarna. Ja, precis. <laughs> Spela x Kanske blir så. De tog väl ner den nu idag en dosa, så att det är ja, perfekt. perfekt. Då har jag tid. Ja. Ja. Men det skulle släppas nu på fredag. Eller vad sa ja, exakt. Jag yes. yes. mm. eh, kan du rekommendera om man vill, om man vill eh, köpa tvåan och eh, ha det eh, billigt kan man gå in på g2a.com Ja, just det. Det är en klassiker. Ja. Den är bra. Den funkar fortfarande. Det bra. Jemen. Sjuka priser. Ja okay. 33 euro tror jag betalade för pre-order på Xbox One Nice. Ja Marcus. Jag yes. såg att du hade spelat... Eh, Never, vad var det? Never Alone tycker jag såg att du postade igår. Ja just det. Ja, <laughs> jag har suktat efter det här spelet. Jag tror jag har det i min Steam-katalog faktiskt. Ett... Um... Pusselplattformsspel. Eh, ganska kort. Jag började spela det. Var det, var det igår? Eller var det förrgår? Och, ja, på, var det, under tre timmar Så hade jag klart ut det. Så det är ett rätt enkelt pusselplattformsspel. Ja. Men det handlar om, om. Inuiter i Alaska och dess folk. Och lite om dess folksagor. Så man spelar en. en en liten flicka då och som har med sig en en, en räv vad heter den Winterfox eller Arctic fox Just så då kan man så byta byta karaktär med de här två då mm. räven kan hoppa högre och klättra lite på, på väggar och, och flickan då kan styra objekt putta objekt och och klättrar upp för rep och och så sen så få en som ett sorts något, något sorts vapen eller vad man ska säga. Eh, räven kan även prata med spirit animals eller vad? ja något sånt där enligt dess folksagor. Så det är ett väldigt enkelt ja plus en plattformspel. Eh, Springer, springer vänster och höger så det är inga, ingen djupledsnavigering. Eh, eh, men det var ett riktigt, riktigt mysigt spel, riktigt fint spel. Eh, kort som sagt, men det var bara, det var bara skönt. Eh, jag är lite mättad på 40 plus timmar. Spel. Mm. Så ja, det blir det så. Alltså. Det har kommit väldigt många bra eh, spel På sistone. måste man säga, som har, har som liksom talar till den. Till Den trangen, alltså icke-40 plus spel, utan snarare liksom, du kan klara det nästan i en sittning. Mm. Eh, Undertale är ju, är ju kanske exemplet av exempel på något sätt. Mm. Det kanske inte riktigt är 3 timmar. men det är väl kanske 5-6, tror jag. med Undertale, jag hade aldrig hört talas om det förrän jag såg på Gamefax. De hade någon sån här omröstning. Vad, vad är årets bästa spel? måste ju vara 2015 då. Ja. Och så sen så ja, jag kände jag igen... Eller nej, det var inte årets. Utan vad är det best game ever? 2015 edition. Alltså ja, vad tycker could... Så då var det ju alla möjliga klassiker med. Men Zelda Ocarina of Time, Super World, Super Metroid... Half-Life 2 och så Alltså sådana där stor, riktigt stora Spel som man kände igen Och så var det en liten titel där Som jag inte kände igen, Undertale bara, ja, Som spelade Alla de här stora Spelade Super Mario World, spelade Super Metroid Spelade Zelda, man bara vad fan ja, ja. Vad, vad är det här? Alltså om ni inte har spelat det Så är det ju, det är ju bara att stänga av telefonen Och liksom sätta det och bara njut För det, det är helt det. Alltså det är, det, man ska inte, inte hyppa ut det för mycket heller <laughs> Och det absolut sista man ska göra Det är typ, att googla Undertale Och hoppas på att man kan hitta någonting eh, Eller så här, se typ en video eller, ja, Ingenting sånt Det, det kommer <laughs> inte att leda till någonting positivt okay. Bara liksom sätta sig Och så här, egentligen inte förvänta sig någonting Då tror jag att det gör sig absolut bäst Det är väldigt mycket liksom en man måste, man måste ge en liten stund för att för liksom, fatta vad det är man håller på med. Vad det är som händer? Och liksom. men det Jag tycker det är, ett, det är ett fantastiskt spel. Jag är väldigt glad över att jag blev tvingad att spela där med en bollare. <laughs> haven't looked back. Kan man säga. Det är PC enbart väl, tror jag. ja, ja. Man kan säga hela mekaniken är att det, du, du utsätts för en rad olika Bullet hells eh, under, eh, under striderna Som är någon typ av pseudo jrpg stil mm. Med en väldigt Väldigt underlig eh, Plott Med väldigt härliga karaktärer Och en, ett väldigt speciellt Sinne för humor eh, Så jag tror att det ja, jag tror att det är därför det, alltså det det har slagit så himla hårt på något sätt. Just det där spelet. Det, alltså, det har verkligen blivit äh, det här... Kan man det hip, eller vad heter det? Inte hippie, utan äh, hipsterspel på något sätt. Okej. Okay. Det är liksom... All alla, alla man ska gilla Undertale. <laughs> det, det är ett sånt spel, tror jag tänker att det är. Äh, jag tycker det coolt coolt ja, då får jag väl typ äh, köpa ner det jag, alltså, jag lägger det i korgen direkt Tror. Jag. jag har tittat på det tidigare men äh, har inte kommit mig för. Så att ja, det är spela nu. Mm. Men äh, det finns faktiskt lite bömmor sånt där jag har faktiskt köpt hem men inte under spela Lisa jag vet ingenting om det så Jag hoppade nästan om att jag skulle veta. <laughs> Vi har lovat att man ska spela det. Det är till en väldigt bizarr humor, men det är lite, lite samma, samma stil. Förutom att det här är en, en plattform att spela. Ja, jag är <laughs> Det såg jag inte riktigt ut. För, <laughs> att, jo, det, och det säger jag lite. Också. Vad hette du, sa ni? Lisa, Elisa. Okej. Okay. Man får Så. ta in, helt ja, enkelt. Absolut. <laughs> ja, tisdag. Första tisdagen i månaden är idag. Vet ni vad som händer då? Ingen annan Nej. Playstation Plus-medlemmar får sina nya gratis spel. Var det något, någon bra skörd den här månaden? Ja, Lemmings Touch. Är det något kanske? Mm. Är det då gamla Lemmings? Ja, Lemmings till Playstation Vita. Jag vet inte riktigt vad var det vad om det är de gamla banorna eller om det är någon ny okay. grej. Men annars var det också Grid Autosport, ett racingspel. Persona 4 Arena Ultimax, fighting-spel. Nom, nom Galaxy Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är för något eh, Nova 111 Vet jag inte heller vad det är Jag aldrig hört talas om Och så var det Helldivers mm. Helldivers, oh. det ska vi till och med vara bra Jag har faktiskt inte spelat det Jag har funderat på att köpa det jättelänge För jag känner ju eh, De som jobbar på Arrowhead mm. så Som velat köpa det För att stötta stötta dem Aj, som... Jag vet inte göra det <går> så, du, du kan åtminstone köpa det Du behöver inte spela det köp det, <går> så, Nej. det är det jag typ gjort med Magica och ja. Gauntlet Och, och mer av ja. dem Men Helldivers har jag inte hunnit, hunnit med K Köp Helldivers och spela det framförallt Ja det men jag fick det jag Nu fick du det så du behöver inte ens köpa det Nu behöver du bara spela det Precis. Jag har bockat av en grej redan ja. Nej, Det är fantastiskt, jag tycker det är underbart Det är bara att till när du ska spela det så det är så sjukt roligt. Det är så, det är så makabert när man ska hjälpas åt. Med friendly fire on. Friendly fire on. Och det, du har skärmytan som, som du har så att säga. Den zoomar inte ut särskilt mycket. Utan man är fyra stycken på samma skärmyta. Mm -hmm. Och så kommer det fiender från alla håll. Och du ska skjuta åt vänster. Men din polare råkar ju givetvis stå på mm -hmm. sida om dig. Så att, ja. Det är mycket roliga dots varianter och du droppar supply crates på polare som dör. Och, ja. Det är Så, kul. Det känns det... som en modern... Eh, vad heter det? Eh, vad, vad Bloodsport TV? Nej, vad heter det? Eh, Oj. Jag vet inte vad du är ute efter. Eh, jo men Bloodsport TV, det, det här gamla spelet Så. Ingen aning. Nej, oh, det ofta faller helt klart. Det är ett jättegammalt, uh, um, nej, Smash TV heter det. Aha, ja ja. <laughs> Då är jag med. Uh, det känns som ett Smash TV fast med fire On typ. Ja. Ja, men så det så skulle kul. man väl kunna säga nästan tycker jag. Det är väl lite åt det hållet. Oh. Ja, Visst är det. det är det kul. Visst kan man också det. av, när man är klar med uppdraget Och så kommer skeppet och ska hämta upp den, Visst kan man dö av skeppet landa Ja, en. ja om du, om du står under skeppet Så splashar det dig Givetvis det, Du puttar ju som en Ja, det är, det är galet Och innan man kommer på det, och så tänker man inte på det Man bara, skit yes, skitsvåra Det är massa waves och grejer Och man bara, yes, när man jag klarat det och så står man där och bara snackar skit Och tror att man är så jävla duktig Och så bara, blup. Så då man. är bara ägd man ska känna sig. Ja visst, ja, man känner sig väldigt liten då Så då är man inte kaxig Han är väldigt platt för det främst Ja Ja nej men det är som sagt Prova gärna Ja jag ska absolut Absolut mm. prova det ja. Okej, ja. Jag ledade ett sånt där crazy Spel bara här en dag en Broforce Ja just det, ja, det, det så Kul spel att spela Några stycken Ja. Det är så sjukt grötigt alltså Jag har ingen aning Vad är det för spel? Vad är det? Man jag ska skriva det Platforms Shooter eh, Som gör parodier på amerikansk Filmkultur ja. typ. Tänk lite Metal Om du har spelat det ja. Men ändå som sagt, De driver med allt och inget Men sen är det världarna går sönder va? Nej Uh, bro bro, bro. Ja, just ja, det. Och som du säger, det är mycket mycket USA. <laughs> det är extremt mycket USA. <laughs> ja. Det är typ Team America Got Natten. Liksom, ja, right. Det är också ett spel av prova. Man, man låser upp nya karaktärer, bland annat typ Conan the Barbarian och... <laughs> Yes, ja, det är riktigt, kul. riktigt bra. Full co-op. Mm. Jag tror de har lokal co-op också bara för att vara... ja, det har de. Ja. Det vet jag för att det är så jag spelar. Ja, det är lite udda Det är inte så många som kör sånt längre. Ja, det är väldigt synd faktiskt. Jag, mm. jag, jag, brukar, jag har en sån här eh, Xbox eh, wireless eh, receiver, så att jag brukar det ofta lida spel co-op och det är ju det är ju jävligt tillbätat alltså. Mm. Bara sitta bredvid varandra och bara spela men det är ju, alltså det vill det talar lite igen för min min eh, filosofi angående spel generellt jag är ju det, det är lite därför som jag jag har skapat det speciellt så att jag tycker att den grejen är väldigt liksom, väldigt soft mm. softspelande sof softkod ja och det, och det man, man kan liksom man kan säga skratta lite grann att det är bara höra så här, soft men men alltså softkod det, det, jag tror att man underskattar det. Absolut. Man tänker sig att man är så van med att sitta vid sin dator och liksom ha sin grej och sin lilla ruta av sitt space. Men att, att tvingas dela space, det, det gör någonting med tror jag. Någonting bra. Ja, Helldivers går väl också att spela allihopa på samma... Mm, tror jag. Ja, men det är lo lokal co också. Så man kan sitta i en soffa och köra fyra pers. måste ju köpa det tycker jag, absolut det, det är ett bra partyspel Oavsett om man sitter tillsammans Givetvis om man sitter tillsammans i samma rum det, är det Eller i samma soffa, det är det optimala Men ja En kväll kan man också spendera Även över nätet Så det är fantastiskt Det kommer jag ha sjukt, sjukt roligt Just det. Så det bör ni prova Men du Marcus, du får ta med dig på torsaren. Min PS4 ja och Fyra handkontroller Fyra, ja, jag har två Kan få låna, nej ja, en, två. Ja. ja Då skulle vi kunna ha lite Helldivers och lira Ja, jag ska tänka på det faktiskt Det låter intressant ja. Men du Kristoffer du, du har inte varit någonting på Jag har varit där En torsdag tror jag Så drog Markus med mig faktiskt Det är tråkigt att det, för jag måste gå lägga mig så tidigt ofta På grund av jobbet Så att, det känns som att det blir så knappt om tid Just. Men jag sa jag vet, När jag pratade med Marcus senast så att jag, var, jag tror att jag eventuellt kommer Nästa vända så att säga <laughs> Och det är väl nu på torsdag som jag förstod det oh. yes. så att, Jag får ju stå vid mina ord Och helt enkelt <laughs> hänga med Då blir det lite Helldivers Då blir det Helldivers Jag laddar kontrollerna så fort vi kliver av det här Så, så är de nya och fräscha Mm. Ja, jag det blir en, en, en bra termin För, för ja Det är kul Kul att folk drar ihop sånt Som är, som sagt, det är så van Alla, alla träffas över nätet, alla snackar på Skype Och mm. mumble och allt Men ändå liksom att folk drar ihop något som man kan sitta i samma rum Och dela med sig Jag skulle säga det absolut värt det mm. Och för er som lyssnar Så spelar vi alltså, tv-spel på Klossen är ju med på torsdag. Det är skamlös reklam här. <laughs> det är ingen fara. Go for it. 18-22 torsdagar. Exakt. Och Det är bara att komma dit och, och gibba hur mycket man vill eller hur lite man vill eller ta med sig om man vill. Eh, eller bara gå in och spela. Vi har en massa grejer. Jajamän. Men... Ja, 20-30 pers kanske. Jo. Ja, nu har ju även ett, ett större event lite nu och då som heter TV-spel. Exakt. Och ni ja. hade nyss ett här i början på januari en månad sedan Precis. Precis. Hur, hur känns det nu så här efterhand hur gick det? Ja det känns bra. alltså. Det, jag, jag tycker det. Det var riktigt kul. Det, man är, jag, jag, jag först tänkte nu så här, Jag måste tänka tillbaka nu och säga någonting positivt och säga till grejer som det är helt svagt Jag vet inte om något. Så att nej det, det ja. Jag tror att det, det är lättare att få ett grepp om hur det var och var där Genom att prata med någon som faktiskt var där och som deltagare Typ du Markus. Ja, eh. <skratt> <skratt> Du var där Ja, jag, jag var där Men jag pratade ju mest, mest med Totte som stod i kaféet <skratt> Ja just det, just det, du var ju där ja, Jag är där och socialiserar. <skratt> jag spelar inte så mycket Fast det var ju kul, den här gången hade ni ju det kanske ni har haft andra gånger också. Jag var Men Den här gången hade ni ju cosplay-tävling och cosplay föreläsning och Exakt. Det har vi faktiskt haft, men det har blivit. Det, det har varit något som liksom, vi har försökt utveckla så, så mycket som vi bara har kunnat. Men vi har så himla lite kunskap själva att det har liksom, eh, aldrig riktigt så här. Vi har aldrig riktigt fått tummen ur. Det, liksom, vi har haft tummen halvvägs ur. Mm. Och den liksom det där och surar Men nu, nu, nu har det bara lossnat Tror jag Så att, eh, jag tror att det kommer bli ännu mer framöver eh, Jag tror att det kan bli, tror det kan bli Stort faktiskt. Mm. Nej men de två ni fick dit Den här gången eh, Stings Cosplay och GoTo Cosplay De var ju, mm. de var ju ja, <laughs> Bra och trevliga Och snackade med folk Och ja Absolut. Man kunde prata med dem efter, alltså efter föreläsningen, bara dricka tag i dem och prata. Det var ju jätte... De var riktigt bra ja, bok, bokning, eller vad man ska säga. Jag vet Jag inte om ni bokar dem eller vad som... Jo, ja, men det var, det var faktiskt de som uttryckte intresse om att komma till oss. Så det var ju jätteroligt. Mm. De har ju uttryckt även att de är intresserade av att komma tillbaka. Så det är ju mycket, mycket möjligt att vi kommer att få besöka dem igen, så att säga. Sen var det någon tredje som var mer in... Ja, det var ju också som en sorts cosplay, men det var mer åt... Eh, vad heter det? Ja, det var det. kalla Han kallade det efter... Eh, Postapokalyptiskt, alltså postapo. Just han. det. Eh, där han gjorde mest lite Mad Max-grejer, typ. Ja. Eh, han använde det så väldigt mycket en. Inspirationskälla tycker det såg ut som. Eh, som också aldrig en föreläsning, jag precis. Det är eh, riktigt roligt. Vi fick väldigt bra föreläsare år faktiskt. Venet. Mm. Eh, inte bara de cosplay och sådär. Mm. Även, även de använda som var fatten. Ja, Men, absolut. Och konserten var ju. Just det, ja, vilka var det det var något som jag slash ume baserat eh, mm -hmm. band som eh, heter Raid on Riders. Som var avspelade. Eh, för typ inga pengar. Eh, för att vi hade typ inga pengar. Eh, <laughs> Måste spela ändå. Så att de var ju. Det. Definitivt eh, kommentarhjältar. Kan man säga. Right. styra upp. Eh, men det var, det var riktigt riktigt kul. Askull ah, att ha live musik. Det hoppas att vi kan ha igen. Det tyckte du lyfte. Lyfte. Right. Men jag kom på nu när vi sitter och pratar om hjärmet är att jag fastnade ju till slut vid ett spel. Jag fastnade ju hos, hos vår vän Mike. Mm. Så utav alla spel har så fastnade jag vid Picross. Eller hur man uttalar det. Känner vi igen? Mm. Jag har ingen aning vad det är. Picross, Picross. Picross. Typ vad ska man säga? Sudoku slash... Ja just det, det där. <laughs> Nu! Så utav alla spel som finns där så fastnar jag för ett, <laughs> ett, ett ja, men, nytt pusselspel om man ska säga. Räkna siffror och, och rita, rita ut pixlar eller man ska säga. ja, ja. fick ordentlig järngympa där och då, då kan jag fastna ett tag. <laughs> Jag tänkte faktiskt på det när du sa det här med att du har ett spel som tar bara några timmar och Direkt när du sa det så tänkte jag på Braid. Faktiskt. Ja, det har jag spelat. Man talar om hjärnpa. Mm. Ja, där var ju en extrem vissa pussel där när man ska spola tillbaka tiden. Mm. Okay. Man, man hoppar som ja. i karaktären, så kan du spola tillbaka tiden, så är det en skugga som gör det du just gjorde, och då kan du med din. Ja. En, någon annanstans med din riktiga karaktär så det... Och vissa saker liksom, Vissa saker är permanenta I tiden så du kan inte spåra tillbaka dem Men allting annat spålas tillbaka Och ja, det, är, det är helt, helt sjukt ja. En ja Riktigt bra och riktigt fin eh, Artstyle mm. i, I spelet Han släppte ju faktiskt Sitt eh, andra spel bara här i veckorna Mm precis. Just det, det var han Det var The Witness Precis du pratade Niklas om lite grann förra veckan som var här för övrigt. Ja, och tipsade ja. varmt om ja. det. Mm. Har du hunnit spela den? Ja, inte hunnit spelaren, någon av er. Nej, jag har inte. Jag har ju köpt det och laddat ner det, men det ligger fortfarande i katalogen. Mm. Så att säga, i ospelat. Du leder alltså. Du. Jag leder. <laughs> så vad tycker du hittills om, om installationsprocessen? Så installationen gick smärtfri. <laughs> ja. Jag minns inte hur stor den var. Men det gick bra. Ja. Mm. Så att, jag ser fram emot många speltemmar jag, jag gillar ju Myst som sagt som jag nämnde förra veckan också Så att, nej, jag ser fram emot det, det har fått sjukt bra kritik mm. Och det, ja, det har ju piratet. sålt det är extremt bra Jag hörde att det var bland de mest piratade spelen just nu Ja, precis Och det är ju tråkigt, kanske Samtidigt gick han ju några dagar senare ut och sa att Han säljer väldigt bra av det så att eh, han var nöjd med försäljningen. Okay. Men det, det är synd att det ska snos så mycket. För att det är ju... Eh, han trycker ner mycket tid och pengar i spelen. Så att jag tycker att... Ja, det måste jag ha varit många år i det här. Jag tror det alltså. Det känns så. Det är stort. Ja. Som jag har förstått det. Och det var ett tag, tag sedan Braid släpptes också. Ja. Såg i dokumentären? Eh, som var om... om de som eh, vad heter de, de som gjorde eh, Super Meat Boy eh, och även då om han som gjorde Bread och om han som gjorde eh, fest. Ja, den har jag sett. Den gick på den har gått på SVT tror jag. Tror det Ja. jag tror jag fick det i någon handbollband då. Jag kan ha sett den. Det låter bekant i visade fall. den på TV-special för typ ett år sedan eller något sånt där. Ja, hur som helst där han är ju är väldigt väldigt speciell person. Mm. Är mannen som har gjort Brave Väldigt liksom, introvert Och eh, ja. Nästan lite svår mm. det, är, det är lite kul kontrast Mot eh, han som har gjort Fess Phil, eh, Phil Fish Heter han så mm, eh, ja. Han är ju väldigt eh, utåtagerande Snarare Så det är lite kul att de har en väldigt introvert lirare För ja, han har ju varit Fess, heter han Philfish. Det Ja, jag tror det han har ju varit väldigt eh, hatad eh, på nätet. Man måste kolla. Jo, ja, han heter så. Det, ja, Men vad var det för brev? Ja, jag vet inte riktigt. Jag är inte jätteinsatt i det. Eh, men det var ett jäkla liv. Han sa väl åt folk att de kunde dra åt helvete för de inte gillade hans bäst. Och han har väl typ gått under jorden? Ja, ah, fast... jag tror han, han bara, nej men det här går inte. Typ. Ja. Jag tror han delitade typ, Alla sina Twitterkonton och allting ja. Jag tror att det var så också Jag minns inte hela historien Men jag minns att han var riktigt utåt Agerande på Twitter och För folk var ju läst På att spelet var så jäkla sent fest gick, tog ju så länge att slutgöra Och jag drev på nätet Vet vi hur det kan sluta jo. Det brukar inte vara så mysiga Och sen när han elda på så. Mm. Ja jag vet faktiskt inte vad han gör längre Men han slog ju ner Fest 2 slutade han ju med i alla fall Så att han har väl kanske lagt ner helt och hållet mm. Han sålde ju ändå hyfsat bra Fest så att jag mm. tror att Han klarar sig nog Men du det var ju faktiskt de andra när vi pratat om det första två men, men vi har ju även de som gjorde Super Meat Boy. Där har vi ju, vad heter han då Han som gick vidare till att göra äh, Binary of Isaac Ja just det Uh, ja, vad heter han? Eller vad heter han? Kan han heta... Edmund någonting? Ja, det heter han. Ja. Jag minns inte förnamnet om jag ska riktigt hitta Google visar snart. Ja, precis. <laughs> och Bindy Weissack är ju fantastiskt. Ja. Super Meat Boy var också jätteroligt. Uh, på Ed tal om... Edmund McMillan Så var det. Just det. Han släppte ju ganska nyligt uh, första expansionen till reworken. Nämligen ja, just det. Eh, Afterbirth Just det Jag spelar ju på Playstation så jag har inte, inte fått den <laughs> mm. Då, ja, men det, Där är vi en helt annan typ av nät där alla älskar honom Och det är ganska fascinerande ja, de har, Det är nästan avgudningsfasoner ja. liksom. Det, är... alltså, det var kul, jag var inne på, på Reddit eh, Dagarna efter att Afterbirth släpptes eh, Och inne på eh, Byney Weissack-Redditen eh, och alltså, Där har det ju ett jävla. För de, de höll ju på att försöka hitta alla grejerna i Afterbirth. Jag vet fortfarande inte om de har lyckats hitta allting. Men jag vet inte heller. Han höll ju på att elda på dem. och jävla. Och verkligen så här ledde de på en Wild Goose Chase med så här, Han droppade hintar som bara ledde till en annan Red Herring. Och alltså, det var ju. Ja, oh, shit, det var, det var en grej att vara med om alltså. Jag minns och, att han var lite lite ledsen över att, att, att folk hade reverse-engineerat ja. Isaac för att få fram hur man fick tag på den hemliga karaktären Lost. Ja. Så där minns jag att han var lite... Det var för att eh, anledningen till varför de, eh, de kunde göra det eh, var få mig. Det var för att eh, namnet nämndes i en Steam Så då visste de vad de skulle leta efter. Mm. Annars hade de aldrig kunnat hitta det. För jag vet att, att man, de hade ju påbörjat så här, lösa pusslet. De hade som liksom förstått att här, här är en bild vi ska få fram och Så de hade ju som lyckats få fram delar av, av bilden, man ska säga. Så de hade ju börjat lösa pusslet legitimt mm. innan innan någon kom och sa Ja, jag har reverse engineerat, så här ska man göra. Ja. Du ska spela den här karaktären, det här. Spela den här karaktären, det här. Det är så sjukt tråket. Alltså det är verkligen så himla synd att de gjorde det. Men nu har han ju som sagt verkligen satt ribban högt med nu. Som sagt kan han ju inte inne där. Jag vet inte om de har lyckats sitta där. Men ja, han ja, som sagt. Det är en helt annan... Alla de här tre har liksom helt olika... Det är en intressant trio. Jag göra den här... Dokumentär om. Ja. Men du har spelat en nya... Ja, det den? Tänker du? Vad sa du? Afterbirth tänker du? Ja, exakt. Jo, jag spelar lite Men jag är, jag, är, jag är ganska dålig på... På jag och man säger, känna. Jag är inte... Det går lite för... Jag gillar Roguelikes, men jag gillar mina Roguelikes långsamma. Och... Eller långsamma, långsam. jag gillar Roguelikes där jag kan... Där det, där det är mina beslut som avgör och inte mina reflexer. Det mm. har han nog helt enkelt för dåligt på. På att spela spel för att klara av att spela Binding <laughs> Jag har något i sönder Binding of Isaac så jag har fixat all, allt man kan göra. Är du Ultimate Platinum God alltså? Ja, exakt. Det är helt jag såg några som eh, när Rebirth kom så såg jag några som gjorde en så här eh, week -long stream där de körde ett, ett veckolångt maraton där de skulle försöka låsa upp 100 procent mm. eh, Det de inte visste det är att spelet går ju upp till vad är det, 104% eller något sånt där. Ja, jag vart osäker men något sånt där. Ja, ah, någon sån där eh, procent av affär men jag tror att jag tror faktiskt att de lyckades. Det var ju precis när det där första, första mysteriet var, när jag lossade blast. Mm. Men hur är det, vad, vad är det som definierar en bra byggnad? Är det spelare då? <tryck> Oj. Random Jesus. Random Jesus. typ envishet tänkte jag säga. Oh. Jäklar vad man hinner dö Nu är inte jag duktig på något sätt Men jag tycker det är skitkul Men ja, nej jag vet inte nej, men i, i slutet, när jag spelade i alla fall För att få det sista Man, man spelar ju till, till första treasure roomet Som oftast var bara något rum bredvid Om inte rent av i första rummet Liksom äh, För att se om det var en bra Upgrade där Och var det inte det, då var det såhär Restart <laughs> som Så det var men, man, sp man spelar ju bara om man, den första grejen var, var en, en, bro, en riktigt bra upgrade. Då... Blir, det, blir det en rolig grind då eller blir det bara liksom efter 73 gången då har du startat ja jag måste ta 100% eller 104, men ja, njuter då, då, då blir det så här bara tröttsamt? Alltså den absolut sista grejen när jag skulle fixa, då var det ju tröttsamt. Ja, ja. Det så här, för då var det så här, ja, du ska... för man hittar ju låsa upp grejer i spelet allt eftersom mm. och det, det är rätt enkla grejer, man kan, det kan vara så att du ska spela en, en boss tio gånger eh, och det gör man ju bara alltså, per automatik på att spela, spela liksom mm. eller, eller ja, att man ska handla visst för mycket pengar i shoppen eller något sånt där det är saker man gör per automatik men det, de sista grejerna jag hade kvar, det var så här: det finns så här secret room och super secret room och, och Secret Room kan innehålla lite allt möjligt Det kan vara lite pengar eller det kan vara en, en boss Eller det kan vara, ja, eller bland annat kan det också vara, vara ett item där då Som är specifikt för uh, Secret Room Man, kan, man säger att olika items kan tillhöra olika pooler Så det kan vara alltså bosspool Den här itemen kan droppas av bossar Den här itemen kan hittas i Secret Room det här mm. itemet kan hittas i, i både Shop och Boss poolen liksom. Så det sista itemet Jag hade kvar att hitta Det var ju, det var ju just ett sånt här secret room Så det, först och främst Måste man hitta secret room Och sen när man väl hittat secret room Då måste du hoppas på att det är ett Item i det rummet Och när det väl är ett item i det rummet Då måste man hoppas på att det är just Det itemet jag saknade Så, det var så här många har om Om, om så, det var så här, ja. Ja, det var, det, då var det bara en evig grind Men jag hittade en, hittade en taktik i slut. Jag tror det är någon av de karaktärerna Som alltid börjar med en bomb Det är väl Isaac va? Uh, jag vet inte Jag tror att det är Isaac som börjar med en bomb Han börjar med en tärning i alla fall också Eller ja uh, Om man har låst upp en tärning så börjar han Med en tärning också, men det finns ju bomber också Ja han, det kanske var han uh, så då, Och Secret Room ska ju alltid bombas upp. Eh, och ett Secret Room har alltid minst... Eh, om det finns ett, ett rum som kan ha tre väggar på, ja, på sig. Alltså tre rum runt omkring sig. Då, då är Secret Room alltid där. Eh, om det finns... Annars är det två, två connected rooms... Och till slut ett då. Så det, det, vet man bara om det så kan man ganska enkelt lista ut vart Secret Room ska vara. Ja, just. Så det jag gjorde starta på. om första banan då? Ja, exakt. Det var bara att starta om första banan, försöka se vart Secret Room är, spränga upp, gå in och så bara. Nej, starta om. Ja. Så, var det, så det, då, var det, då var det ett tråkigt. Då var det ganska tråkig tråkigt grind. Men nej, annars har jag haft jättekul med, med Isaac och spelat. Alltså när jag har spelat igenom för att ja, spöja alla bossar och spela. Det finns ett boss rush room där man får spela hur många bossar som helst på, på rad. Mm. Det är jätte, Jag tyckte det var jättekul att spöja, spela dit och. Se. Och när man lyckades få de här sjuka vapenkombinationerna som gjorde att, att man. Ja, men man har blivit som oövervindlig. Även fast det var random som hade gjort att, att man har fått den här kombinationen så kände man sig ändå så, så duktig <laughs> så duktig man har varit som har hittat de här grejerna. <laughs> det är lite kul när synergin blir helt vansinnig på något vis. Ja. Och speciellt när man först upptäcker de här konstiga varianterna som, som funkar så bra ihop. Ja, det finns till exempel... En svapen i det här spelet är ju ens tårar Man gråter ut eh, ja. Så det är bara enkla vattentårar Man skjuter ut Sen kan man hitta hitta En, en, en, en grej som gör att, att Tårarna bara cirkulerar runt den Som ett gravitationsfält Och det här gör ju det Mycket svårare att träffa, träffa en, ja, Fienderna Eftersom en skott Ja, inte få det rakt fram dit man siktar Utan den tar först några varv runt omkring dig Innan den förhoppningsvis träffar någonting så, men, så den uppgraderingen låter ganska dålig Men får du den samtidigt som du hittar Brimstone heter uppgraderingen Den byter ut dina tårar Så att du spyr ut en laserstråle istället Som räcker hela rummet Och har du den laserstrålen tillsammans Med den här gravitationsgrejen Då, då skjuter du alltså en en, en laserstråle i en cirkel runt dig som ja det är så sjukt sjukt det, det stannar inte där. Då kan du dessutom ha eh Guppy's head. Ja, exakt. Och så att du har den den kräva en charge För en charge när du har klarat ett rum så du, du använder den och aktiverar den som en just och då skjuter den ett jättestarkt skott, ett skott eh, men den från har Bronstone och cirkulerande skott så kommer Hela bilden att täckas av eh, världens starkaste brimstone. Ja, oh, exakt. Exactly. kommer att dö. Eh, och då får du automatiskt tillbaka din charge. Du kan använda den i nästa. Ja, så det var ju ett vinnande koncept när man lyckades få den kombon. Då allting dog på ett skott. Alla bossar också. Det var bara gå in och trycka ljusajten. Man har väldigt lite iframes-bossarna generellt kan man säga. Så det går att mata alla ganska bra. Yes. Men ni får väl ta och, och spela något, eh, något riktigt roguelike då. Eh, jag har ju spelat en hel del gamla goda roguelikes, typ NetHack och, och Ancient Domains of Mystery, alltså Adam som det kallas då. det är så alltså ASCII-art och... Exakt. Yes. Gamla goda. Då är det väl sådär att, att du, du gör ett drag och då flyttar sig allt alla Exakt. andra. Ja, det är, det är så himla tillfredsställande när man faktiskt lyckas med någonting. För det, det, det är lite grann som schack. Att du vet liksom. Och så är det ju dessutom RNG. Men det är RNG på ett sånt sätt att vet du hur du ska göra så går det ändå ganska bra. Alltså då... då det, det, är som nästan som att, det känns nästan som att när du väl vet eh, hur, du, hur du jobbar med spelet så... Bli spelet snällare mot, det. fast det är egentligen, så det var det du vet Vad du ska leta efter och hur du ska göra. Liksom. Mm. Eh, men det tar ju många timmar. Många, många, många timmar. Finns det de här spelen att, att köpa och spela? I... Ja, spela gratis. Eh, WWW gratis. nettack dot faktiskt. Spela. Direkt i webbläsaren eh, eller? Eh, nej, du måste ladda ner, vet jag vet. Däremot så har de faktiskt precis nyligt, alltså för typ en månad eller två månader sedan. Eh, nej, tre månader sedan, förlåt, 9 december Så släppte de den första patchen Till NetHack på 10 år Så där, 13 år så Så det är, det, eh, så det, är eh, mm. eh, det är spännande Jag har faktiskt inte hunnit eh, prova sedan sen dess. Jag har väl typ en, Ett par tusen timmar i NetHack i alla fall <laughs> ja, det är, Kanske klår Niklas 5000 timmar i Dota <laughs> ja det kan fan det, det, det är lite jobbigt Men det kan faktiskt stämma Jag brukar räkna med att Om du En karaktär som jag spelar tar mellan typ 30 minuter Och säger att det är en, en karaktär Som jag tror vi ska att dö med mm. Så är det mellan 30 minuter Och kanske 10 timmar På den karaktären ja, Jag vill spela kanske Ett, ett eller Kanske spelar 2-3 tusen karaktörer. <laughs> äh, men men det, den där tiden som man lever har ju stadigt gått uppåt. Ja. Ja. Det, det, om man börjar, då, då är det så här. Det går runt lite grann. så bara, Åh, här kommer ett monster. Åh, det är då monstret. Det var ett litet K, ko, en kobold. Åh, vad coolt. Den lämnade en kropp efter sig. Den kan jag äta upp. Och... Äh, det som folk som... Nu, nu får ni ett nybörjartips. Om ni spelar NetHack. att inte upp koboldkroppar. <laughs> För koboldkroppar ger dig sickness. Och när vi är sick. Då... Eh, då... Degenererar du HP. Ner till typ 10% eller något sånt där. Och kan inte regenerera över den mängden. Och det räcker i typ... 2-3 000 turns kanske. Oj. ja. Och det är rätt tungt. Han mm. ja, har typ 10 HP. <laughs> Så ja. Det, det, finns, det finns mycket att lära. Jag, kan, jag måste berätta om min det, är det sjukaste sättet jag dödde på. För att, för att ge en liten inblick i hur jävla, jävla djupt det här systemet är egentligen. Yes. Det är en som heter Cockatrice. Cockatrice, om ni känner till det är typ sydamerikanska... Så här, lore Så vet ni att Cockatrice är någon typ av Befjädrad eh, Fågelvarelse som eh, Kan Förstena saker Nej, Jag känner igen namnet Men det är från, från något andra spel Men det är ju ja. som sagt en lore Det är många såna här spel allmänt liksom. men, men Cockatrice är väldigt speciell För du kan möta den här i spelet då. Eh, och den som tar i den och Då måste vi definiera Vad jag tar i den ja. Om vi tänker att vi, vi går fram och slår på den eh, Men vi har inget, vi har inget vapen så här, Utan vi slår med knytnämarna eh, Om jag skulle gå fram och slå på den Med Då skulle jag bli förstenad och dö Ja yeah. Så eh, Men om jag handskar på mig Då är det lugnt för att då tar jag ju faktiskt in i den eh, har ett vapen så är det lugnt som liksom. det var så jag eh, Om det är fullmånigt ute, dock, alltså i, i verkliga världen, när man har lagt in så här, 20 000 år in i framtiden så har de lagt in alla förmånscykler. Mm, okay. Den som spelar vet exakt när det är fullmåne. Om det är fullmåne ute eh, då, kan, då har den en på tio chans att eh, instantly döda dig till var 20 turn eller något sånt där. Eh, för att den, den ylar, och när, du, när den gillar så har den chans ja. <laughs> eh, så, ja, ja absolut Och så kan du ju då men Du kan ju slå ihjäl Som sagt så kan du ju lämna en kropp ibland eh, Och kroppar Kan man som sagt att Om du äter upp en cockatrisskorp så dör du ju eh, Då tar den i dig ut. Mm. Eh, Men eh, Du kan eh, Du kan plocka upp den här kroppen eh, Om du har handskar på det Har du inte handskar på det så dör du i det mm. eh, Men men om du har handskar på dig och plockar upp den eh, då kan du bära runt på den. Eh, och den har lite olika användningsområden. Till exempel kan du använda den som ett vapen. Det vill säga att du plockar upp cockatrisen och slår fienden med kroppen av den här cockatrisen. Eh, och då förstener du dem. Enställdligt. Mm. Så. Eh, fienden alltså. Och du får full och allting. Så det är extremt effektivt. Eh, kroppen ruttnar nu efter ett tag så att du kan inte använda den längst men du kan använda den ganska länge Eh, däremot så kan du ju ha lite otur eh, du kan ju typ eh, snubbla <laughs> till exempel eh, av olika anledningar om du snubblar medan du håller i en kockertris som vapen då dör du eh, eh, du kan även när du går ner för trappor så är det det ju generellt inget problem alls då när för trappor men om du bär lite mycket, då du snubblar och faller ner för trappan. Och då gör det i vanliga fall absolut ingenting. Men om du har en cockatrice i din inventory när du faller ner för trappan. Så dör du. då tar du den dig. Ja. <laughs> eh, och eh, om rummet i är mörkt. Om det är för mörkt. Eh, då är det så att du känner dig fram. När du liksom går runt i rummet så ja oh, du känner att det är typ en Porsche på golvet. Vill du plocka upp? Ja, visst. Eh, men om du skulle råka vara en cockatrice-korps där som, som du inte vet är där då, då dör du ju för att ta den. Ja. Eh, och ja, cockatrice är helt enkelt en beskrivning på hur många sjuka sätt man kan dö av, av monster. Eller att dö av allmän. Ja. Men det här sjukaste sättet som är då jag hade tagit mig jättelångt ner. Jag, jag hade, jag hade jag väl 10-12 timmar något sånt där på karaktären. Eh, och det gick bra. Jag kände att det här kan vara en av den runsen där man faktiskt Typ tar sig hela vägen ner. Mm. Sen ska jag upp igen, och det är men Det kanske blir en sån. Och jag är riktigt hungrig. För hunger liksom, är en ganska stor grej i det här spelet. Så går jag runt och säger, är jag jävligt, jävligt hungrig och så hitta jag men så här. För typ några nivåer sedan så plockar jag upp ett ägg. Är man äter ägget då. Och så bara. Uh, you can feel your body transforming, uh, you turn to stone, you die. <laughs> uh, och så. Fick jag med death message då var det ju ju uh, uh, Was petrified from eating a cockatrice egg Såklart <laughs> <Ja>. <laughs> Så klart. det gå ja, Och glad var du där, förstår jag Vad fruktansvärt Om oh, man känner sig så jävla dum <laughs> Alltså det finns ingen ämne Går dödum? det att säga i förväg att det var Ett cockatrice egg, eller? Uh, inte väl Nej, just det men det är ju bara dumt att ha liksom. ägg Det kan ju vara vilket monster som helst ja, jo. Jag hoppade innan, jag tänkte bara äh, men du vet, generiskt ägg Ja, exakt <laughs> Men det är ingenting är generiskt här är ah, Ja, vi ska ta och runda av Jag har snackat lite över en timme Just. Eh, Har du några slutord du vill säga, Oscar? Nej, kul att få vara här Ja, kul att du ville, ville vara med Krike, har du något slutord? Mm. Ja, ja, ja, jag jobbar The Witness i veckan så återkommer jag med någon sorts magisk eh, reservation till nästa gång. Ja, just det. Nej, nej, men jag ser fram emot The Witness. Det kommer, jag, har, jag ska mer än installera så att säga. Nu trycker jag på play så då är det. Åh! Oh. ska vi se vart, vart vi hamnar. Om jag ens kan vara med nästa tid istället om jag sitter fast på det. Där. Jag är helt förvirrad. Ja. Yes. Ja, men jag vill bara återigen säga klossen nu på torsdag 18-22, här i Umeå. Yes. Så är tv-spel. Man behöver inte ta med. Man får ta med sig grejer om man vill, men det finns grejer där så det är bara att komma dit och slå ner och spela tv-spel med härligt folk. Ja. Helt enkelt. Ja, det var väl inte så mycket mer att säga om, om den Det är väl så det här på torsdagar Ja, alla, alla torsdagar i den här terminen Tror jag kan visa oss ja. eh, Annars, det tror jag var allt För denna vecka Tack för att ni har lyssnat, vi hörs igen nä äh, nästa vecka GG GG, GG.